היום אני רוצה להביא את המילה של אלוהים יחד עם uh, אשתי פאולה, אני רוצה להזמין אותה לעלות אל הבמה אנחנו היום נלמד את הפרשה uh, יחד עם פאולה uh, וכולנו uh, נתברך, אני מאמין, uh, בפרשה הזאת אנחנו היום uh, ברוכה הבאה, אנחנו היום נלמד את פרשת uh, קורח ביחד אני מאוד מקווה שכולנו נהנה מהפרשה הזאת, פרשה שהיא איננה כל כך נעימה, איזו פרשה? קורח. פרשת קורח, נכון, אפשר לקרוא את זה פרשת קרח, מה דעתך על הפרשה הזאת פאולה? נעימה? פרשה... לא, לא נעימה, אבל בסופו של דבר אנחנו נלמד משהו מאוד חשוב לחיים שלנו. אני גם מאמין ככה, כי לאלוהים יש תמיד מסר נהדר בשביל החיים שלנו, פרשת קורח היא חושפת את הבעיות eh, בעצם שיצרה eh, eh, הפרשה הקודמת, הפרשה שלח, שלח לך, eh, זאת הייתה פרשת המרגלים, את זוכרת את הפרשה הזאת פאולה? פרשת המרגלים, okay. הפרשה הזאת בעצם eh, הביאה את עם ישראל למצב ממש לא טוב, לא טוב שהם לא נכנסו mm -hmm. לארץ כנען וכמה זמן הם היו אמורים להימשך, 40 아, במשך ארבעים שנים הם היו אמורים להיות במדבר. הפרשה שלנו בעצם היא מדברת על למי יש את הסמכות להנהיג את עם ישראל ולמי יש את הסמכות לקבוע מי יהיו אלה שינהיגו את העם. הפרשה הזאת היא פרשה מאוד ידועה, כולנו מכירים את הסיפור, אנחנו היום נתמקד בפרשה מהזווית המאוד מיוחדת של הסמכות והדרך בעצם שאנחנו צריכים להתמודד עם הנושא הזה של סמכות. לאור הפרשה הקודמת שאשלח לך, העונש שהעם קיבל היה נורא ואיום ואנחנו קוראים את הפרשה שלנו, אני אתחיל לקרוא אותה עכשיו, אנחנו קוראים אותה במדבר טז 1-3 ויקח קורח בניצח... בן יצהר בן כהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליעב ואון בן פלט בני ראובל ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתיים נשיאי עדה קרעי מועד אנשי שם ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני ומדוע תתנשאו על קהל אדוני? אנחנו רואים פה שבעצם יש התקהלות של קורח ועדתו בשאלה שכל ישראל קדושים, הם באים בטענות למה אתם חושבים את עצמכם יותר טובים ממישהו אחר, הרי כולנו קדושים. מה שאנחנו רואים פה שהם רוצים לקבל בעצמם את התפקיד של המנהיגים. Uh, זהו דבר, זהו uh, uh, נושא שבעצם קשור למילה מאוד מיוחדת שאנחנו נחלוק קצת עם פאולה שנקרא אותה ביחד, המילה היא למרוד. כן, uh, <שמע> המילה למרוד שבעצם זה, הפירושו זה להילחם uh, נגד uh, סמכות, חברה, חוק או כל דבר אחר שאנחנו uh, מרגישים אותו לא דבר נכון. הדרך שאנחנו רואים את ההוראות האלה זה לא נכון הרבה פעמים, או שאנחנו לא מסכימים עם זה, ואז מעורר בנו מה שנקרא את המהרדנות הזאת נגד הדבר הזה. אז בעצם זה לא דבר טבעי, אלא דבר שמתקומם בתוכנו. זה טבעי במובן ש... בגלל שאנחנו לא רואים על הדבר הזה בצורה נכונה. זאת אומרת, מסתכלים על חוק ואומרים, החוק הזה בעצם נותן לי להרגיש שפשוט לא נותן לי חופש, אני מרגיש שאני חנוק, או שבעצם שולט, אנחנו מרגישים שמשהו שולט עלינו. ולכן באופן טבעי הבן אדם רוצה, לא אוהב להיות הושלט. מושלט על ידי מושלד. שום דבר ובאופן טבעי זה הבשר שלנו ולכן במובן הזה זה כן טבעי הבשר נלחם בכל דבר שלא מתאים לנו בעצם ו... ואנחנו רוצים למרוד רוצים להשתחרר רוצים לצאת מהמצב הזה mm -hmm. ועכשיו אנחנו עם ה... בעצם המילים האלה דיכוי שלילי בחוקים נגדם זה הדרך שהבן אדם, איך אומרים? פרסיב. מקבל. הוא מקבל, <תופש> ה... הוא מקבל את המציאות בצורה כזאת שזה עקום. זאת אומרת זה לא מה שצריך להיות, זה לא משהו חיובי. אז זאת אומרת את אנשים... מתכוונת שאלוהים הוא בעצם מראה מציאות מסוימת אבל לאנשים עם טבע מרדני זה מה שהם רואים כן. הם בעצם אומרים, זה מדכא אותי, זה דבר שלילי, וכל החוקים האלה הם בעצם נגדנו, זה מה שזה אומר. נכון, אבל הרבה פעמים נסיבות של החיים שלנו, שדברים שקורים לנו, או דברים גורמים לנו בעצם להגיש ככה, באופן טבעי. ולמה? כי אנחנו אה, לא באמת אה, מתמקדים באמת, אוקיי? ולכן זה מאוד אה, חשוב. להבין את האופן של אלוהים באופן שאנחנו אנשים מאמינים צריכים תמיד להיות בטוחים שמבינים את אלוהים ויודעים אותו כי הסתם מהר מאוד יכול להפנות את המצבים של החיים שלנו למשהו כזה ואז המרד ייצא מאיתנו. אני ו... רוצה שדרך מה שפאולה אומרת להראות לכם קטע מספר שתודה לאל יש לנו היום אותו גם בעברית אבות האומה ונביאי ישראל הסיפור של קורח מתואר על ידי הסופרת אלן וייט בצורה כזאת בני ישראל לא הסכימו לקבל את העונש בעצם שקיבלו כל העם זה היה עונש קולקטיבי והעונש הזה מה הוא היה? היא אומרת למות במדבר. הם היו מוכנים עכשיו לחפש כל תירוץ, היא אומרת, להיתלות בכל תואנה שתחזק את האמונה שלהם. אבל מה האמונה שלהם? הם מחפשים עכשיו תירוץ. מה התירוץ שאלן וייט אומרת? שמשה ולא אלוהים היה זה שגרם לכל מה שקרה. הוא זה שבעצם העניש אותם. וחרף את הדין שלהם, ולא משה, ולא אלוהים אלא משה, אז הם תפסו את זה מאוד חזק. זה מין נחמה כזה שלפעמים אנחנו, יש לנו, שבמקום בעצם להתמודד עם המציאות ולקבל את האחריות, אנחנו מחפשים איכשהו מישהו אחר, שאנחנו רוצים להגיד זה בגללך או בגללך או בגלל עבודה או כל מיני דברים כאלה, והם דווקא התנהגו בצורה טבעית לבן אדם שהוא לא נכנע באמת, ולא מבין כל כך, או שכח את האופי של אלוהים. אגב, בפרק, זה נמצא בפרק 35, בעמוד 301, היא ממשיכה ומתארת, בני ישראל, היא אומרת, סירבו לקבל על עצמם את ההנחיות וההגבלות שאלוהים שם עליהם. הם היו חסרי מנוח. מה זה חסרי מנוח? חסרי סבלנות. לא היה להם בעצם סבלנות, והם לא... רצו לשמוע טענות נגדם. זה היה בעצם הסוד של ההתמרמרות. מה זה התמרמרות שבן אדם מר לו בפנים? הרגש החזק שהיה להם בתוכו יצא נגד מי בסוף? נגד משה. משה, כן בבקשה. אני רציתי להגיד שבעצם הנסיבות שלהם אנחנו לומדים אותם בפרשה קודמת שקרה להם הרבה דברים שדווקא הם יאמרו לא רק שאלוהים הוא בעצם הניש אותם כי היה פרשה עם ה-12 מרגלים וכמובן הם היו חלק מהעשרה ואז גם קיבלו את העונש וזה היה אחרי זה הם התחרטו והתחילו לנסות לשכנע את אלוהים שהם כן, שהם כן רוצים אה, אה, אה, אה, כאילו ללכת להנחם שהם כן רוצים ללכת לזה ואז הם החליטו שהם הולכים להילחם נגד העמלקים, המלכ... והוא אפילו שמשה אמר להם לא, אל תלכו, ובכל, הם בכל זאת התחילו למצוא את הפתרונות של עצמם, עוד פעם לא שומעים את אלוהים, והם בעצם אה, החליטו ללכת, ומה קרה? פשוט הם קיבלו, אה, ניצחו אותם, אה, את העמלקים, ניצחו את ישראל, והיו המון אנשים שמתו, לכן המון המון דברים שקרו בחיים שלהם שמרמרו ומרמרו, ובמקום לפנות לאלוהים ולהיכנע, הם בחרו בדרך של מרדנות, של ה... להשתחרר של... מכל החוקים והאלוהים הזה שבעצם מר. אז אנחנו רואים פה, לפי מה שפאולה באמת מתארת בצורה טובה, אנחנו רואים פה מצב של העם של אלוהים. בואו לא נשכח דבר מאוד חשוב. אנחנו לא יותר טובים מהם, זה מאה אחוז, אנחנו ממש לא יותר טובים. אנחנו חי... צריכים לחיות לפי האינפורמציה שדבר אלוהים נותן לנו. וזה כל מה שבעצם פרשות השבוע שאנחנו לומדים צריכים לתת לנו. כלים, כיצד עלינו להתמודד עם מצבים מהסוג הזה. אנחנו כולנו יודעים שאת האנשים שבעצם אה, אה, הנהיגו את העם של ישראל, לא בחר אותם בן אדם. קורח והעדה שלו, מה הם עושים? הם מאשימים את משה שהוא לקח לעצמו את התפקיד. ובעצם כולם אותו דבר. אבל אנחנו יודעים מדבר אלוהים שזה לא נכון. למשל דוד המלך, במלכים א', פרק יא', פסוק 34, שימו לב מה כתוב. למען דוד עבדי אשר בחרתי אותו, אשר שמר מצוותיי וחוקותיי. אנחנו רואים שבעצם המנהיגים הגדולים של ישראל נבחרו רק על ידי אלוהים. ויש לנו כמובן רשימה ארוכה, את אברהם, את יצחק, יעקב, יוסף. מאחורי הסמכות השלטונית הישראלית, כל אלה שנבחרו, הסמכות הזאת הייתה אלוהים. כאשר קורח והעדה שלו יוצאים נגד המנהיגות של משה, הם יוצאים במוצהר נגד הסמכות של אלוהים. אתם יודעים שבעצם הדבר הזה של לצאת נגד הסמכות של אלוהים, זה דבר שיכול לקרות בכל התחומים של החיים שלנו. אז ההוא אמר, נו אז מה? ואנחנו לא מקבלים את הדברים של אלוהים ולכן אנחנו באופן אוטומטי בוחרים בסמכות אחרת. כן, כמו שאתה אומר הרבה פעמים בדברים קשונים של החיים שלנו, אנחנו בעצם כל כך רוצים לעשות משהו שבעצם מתחילים לסטות קצת מהדרך שאלוהים רוצה שאנחנו נחיה. ו... וההרגשה הזאת היא לא בא אנחנו יודעים שהמורד הראשון שהיה השטן, אנחנו קוראים את זה בספר יחזקאל, פרק 28, תחת הדמות של מלך תיירס. צור. צור. ו... ומה בעצם השטן רצה? גם להוריד את הסמכות של אלוהים עליו, הוא רצה פשוט להיות מעל אלוהים, להיות כמו אלוהים. ואנחנו קוראים את זה... אז בוא נקרא את זה, דווקא מהקטע של ישעיהו, ישעיהו פרק 14, פסוקים 12 עד 15, אנחנו קוראים, איך נפלת משמיים, הלל בן שחר, נגדעת לארץ, חולש על גויים. ואתה אמרת בלבבך, השמיים האלה, ממעלה כוכבי אל ערים כסאי. ואשב בהר מועד בירכתי צפון, אעלה על במותי אב אדמה לעליון, אך אל שאול תורד אל ירכתי בור. אז כמו שאמרתי מקודם, אנחנו, ההרגשה הזאת שלפעמים אנחנו מרגישים של להתחיל לקחת את החיים שלנו בידיים שלנו ולשים את אלוהים קצת בחוץ, זה לא משהו חדש, זה משהו שבא ישר מאותו לוח של מרדנות, שבעצם אנחנו מתחילים לעווד את הסמכות שיש את אלוהים לחיים שלנו, מנסים לחשוב לאט לאט שאולי אלוהים לא יכול לעזור לנו, ושאולי כדאי שאנחנו נתחיל לעשות את הדברים בעצמנו. נכון שזה ו... בדיוק מה שקורח וד... ועד התואר. וזה מה שבדיוק קורח ועשו, נכון. וכן. קורח והעדה שלו הם בעצם כמו הסמכות שאנחנו רואים פה בישעיהו הסמכות של השטן הם לא מסתפקים במה שאלוהים בחר בשבילם הם רוצים יותר הם מעדיפים משהו אחר על פני מה שאלוהים נתן להם אנחנו קוראים באלן וייט עוד בפרק 35 עמוד 302 באותו הספר אבות האומה ונביאי ישראל אנחנו קוראים באמצעות סיפוק היצר הרע תקשיבו לב למילים האלה באמצעות סיפוק היצר הרע פותחים בני האדם את ליבם ומוחם לשטן וכך הם הולכים מדחי לדחי במעשי רשעתם אנחנו רואים פה שמה שהיא אומרת שאנחנו רוצים לספק משהו בתוך האופי שלנו שאלוהים אמר לא לעשות, אנחנו באותו הרגע פותחים את הלב שלנו לחטא גדול יותר. אנחנו פותחים את, שלנו שאנחנו, את הלב שלנו עד שאנחנו מתרגלים לחטוא. בעצם החוקים של אלוהים בשלב הזה שאנחנו נותנים מקום לסיפוק עצמנו, לסיפוק היצר הרע, זאת אומרת שזה הבשר בעצם. בעצם מתחיל תהליך כזה שאלוהים הופך להיות ממש האויב שלנו אנחנו עוברים לצד של האויב ואלוהים מתחיל להיות האויב ולכן החוקים שלו והדברים האלו מתחילים להפריע לנו ואז בעצם נותנים מקום ואת הלב שלנו ואת המוח שלנו לכל מיני הצעות שהשטן מוכן מאוד לתת לנו איך להתמודד ואיך לעשות. והכי גרוע שכל פעם שאנחנו אה, נותנים לאויב לעשות דבר כזה, כמו שכתוב פה, אה, אנחנו הולכים אה, מדחי לדחי, אה, זאת אומרת עוד פעם עושים את זה ועוד פעם עושים את זה, עד שבעצם בסוף לא רואים בכלל שאנחנו חודשים. הרבה פעמים קורה שאנחנו רואים את הילדים שלנו או שרואים מישהו שאנחנו מכירים, שעושה איזה משהו שאנחנו יודעים שזה פוגע בו, אבל בהתחלה יש מין, אתה אומר, אבל זה לא טוב, וזה, והבן אדם מתחיל כאילו להגיד כל מיני סיבות שאולי זה כן טוב, בסופו של דבר, אחרי הרבה פעמים, הוא כבר בכלל לא רואה שזה חטא, ובעצם הוא כבר לא רגיש למה שרוח הקודש יכול להגיד לו, <אח> וזה מה שקרה לקורח, כי הם לא הסתכלו, לא נזכרו מה היה בפרשה הקודמת, הם, הם פשוט החליטו לדחות את האור הזה שאלוהים נתן להם. וזה באמת מעניין, כי גם אלן וייט אומרת את אותו הדבר <עש> uh, בהמשך uh, לדברים, גם מעמוד 302, פרק 35, דחיית האור האלוהי, מה זה דחייה? לדחות את האור של אלוהים. ברגע שאנחנו דוחים את האור של אלוהים, מה קורה לנו במוח? נכנס לשם חושך. וכשנכנס אצלנו חושך לתוך המוח, בעצם זה מקשה את הלב שלנו. זה מה שהיא אומרת. לכן הרבה יותר קל להם, לאלו שזה קורה להם, לקחת את הצעד הבא בנתיב של החטאים ולדחות אפילו אור עוד יותר גדול. עד שלבסוף הופך את דרכם הרעה לטבע שני. מה זה נקרא טבע שני? שהם הופכים להיות כאלה. ממש ממש ככה. הם הופכים להיות האדם ה... בעצם שהחטא הפך אותו להיות למה שהוא בעצם. כן, אז המצב של סירוב האור זה מאוד מאוד מסוכן בחיים שלנו, וזה משהו שאנחנו צריכים להתרגל, שכל פעם שאנחנו רואים את עצמנו במצב כזה שהולכים, מתחילים לא כל כך להסכים עם מה שאלוהים אומר לנו, שאור אדום ידלב ואנחנו נעצור ונגיד לא, אנחנו נכנעים, ולא דווקא ממשיכים למרוד. הרבה פעמים אנחנו, קורים לנו דברים בחיים שלנו, דברים קשים. לפעמים יש איזו מחלה שפתאום לא רצינו, או היה לנו תוכניות, ופתאום משהו קרה שלא יכולנו לעשות. הרגשות האלה באופן טבעי מתחילים לצאת, של מרדנות ושל רצון לעשות משהו אחר, וזה משהו טבעי. אבל אנחנו מתחילים להיות חסרי סבלנות, ואני אגיד לכם, כמעט בטוח ניכנס למצב שלא טוב, המוח שלנו כבר לא נעשה את העור, ויש מחלה כזאת שקוראים לזה דיכאון, שזה מאוד מאוד מסוכן, ושיכול לקרות לכל בן אדם אחד, שאם אנחנו לא יודעים איך להתמודד בעצם עם המציאות, ונותנים את הצעדים של קורח. אתם יודעים, כשאנחנו מדברים בעצם על קורח, ועל מה שקרה לו אפילו העונש שקורח כיוון מתאים בעצם לגורל של הסמכות שעליה הוא נסמך אנחנו קוראים, ב... כן. לא. רגע, הנה, אנחנו, uh, קוראים uh, בפסוק חמש עשרה בישעיהו ארבע עשרה את העונש בעצם שהוא מקבל. כתוב אך אל שאול תורד אל ירכתי בור זה אותו הגורל בדיוק כאשר אתה בוחר דוחה את הסמכות של אלוהים בעצם אתה שם את עצמך באותה קטגוריה יחד עם השטן ובעצם העונש הוא אותו עונש. אלן וייטי ממשיכה לדבר על זה גם בעמוד 302 היא אומרת שקורח לא היה בעצם נוקט בדרך הזאת אם הוא ידע את כל ההוראות והתוכחות שניתנו לישראל, הם באו מאלוהים. אבל היא אומרת שיכול להיות שהוא ידע את זה. הקדוש ברוך הוא העניק בעצם שפע של הוכחות להנהגה שלו את ישראל. הוא הראה לעם ישראל שהוא מנהיג אותם. אתם זוכרים את עמוד הענן, אתם זוכרים את עמוד האש. אתם, אנחנו זוכרים את כל הדרכים שאלוהים הראה לעם שהוא זה המנהיג למרות שהוא בוחר מנהיגים אבל קורח והעדה שלו הם דחו את האור האלוהי עד שמה קרה להם? הם הפכו להיות עיוורים הם כבר לא ראו בעצם את כל הדברים הגדולים שאלוהים עשה ואת הגבורה שלו אז ילדים אני רוצה באמת שתשימו משהו מאוד חשוב בקשר לדרשה לה, הזאתי, כי בחיים שלכם יהיו הרבה דברים, אתם, יש לכם הרבה לפניכם, ויכול להיות מצבים שבאמת גם אצלכם לא יתקיימו דברים, ואני רוצה שתזכרו לא אה, להתייאש ולא לקחת, להגיד לסמכות של אלוהים לא לעשות ככה לפעמים, כאילו אלוהים מדבר דרך ההורים שלכם והרבה פעמים תסתכלו לקבל גם שההורים אומרים לכם, מנסים להדריך אתכם מתי שדברים כאלה, כאלה קורים. אז לא לסגור את הלב ולהקשיב להורים כי אלוהים מדבר דרך ההורים כי אלוהים רוצה לעזור לכם. אז באמת לא להקשות ולא לדחות את האור הזה שיבוא מאלוהים עליכם דרך ההורים כי האור הזה בא מאהבה אני מאוד אני שמח שפאולה אמרה את הדברים האלה, מכיוון שאנחנו עכשיו, אני רוצה אה, להציג את, אה, את הנושא בעצם אה, שהפרשה הזאת מצביעה עליו. מרדנות, מרדנות. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לקבל את מה שאתה מחליט. ופאולה נגעה בנושא של הורות, שבעצם הילדים הרבה פעמים הם לא כל כך מבינים. שבעצם מי שמדבר אליהם זה לא ההורה עצמו אלא הסמכות של אלוהים שנתנו. אבל מה, מה היא בעצם המטרה העיקרית? בואו נפתח עכשיו ביוחנן פרק 17, 1-3, כאן אנחנו רואים את ההתחלה של התפילה של ישוע. אני רוצה שנתמקד על זה כדי שאנחנו, שיהיה לנו את הפרופורציה המתאימה לא רק בשביל הילדים אלא בשביל כולנו. יוחנן 17, 1-3 אנחנו רואים בעצם שישוע נושא את עיניו השמיימה ואומר, פונה אל אביו שבשמיים, הוא אומר אבי בא השעה, פאר את בנך בכבוד, למען יפאר הבן אותך, למען ייתן חיי עולם לכל מי שנתת לו, שימו לב, כפי הסמכות שנתת לו על כל בשר. את הסמכות הוא קיבל מאלוהים. ואלה הם חיי עולם. שימו לב, הוא מודה שאלוהים נתן לו את הסמכות הזאת, האביב שבשמיים נתן לו כדי שהוא יגיד את המילים הבאים. ואלה הם חיי עולם שיכירו אותך אלוהי האמת לבדו ואת אשר שלחת את ישוע המשיח. אני רוצה קצת לפתוח את זה עכשיו. בעצם אנחנו רואים פה שישוע קיבל סמכות. מה קורה למישהו שבא ואומר לאלוהים, סליחה, זה לא הוא, זה הארי קלישנה, אוקיי? זה לא הוא, זה מוחמד. זה לא הוא, זה הרבי ככה וככה. מה קורה לסמכות הזאת שהוא פונה נגדה? לדעת, לדעתו של אלוהים, לדעתו של אלוהים הסמכות הזאת היא מרד. לא, לא הבנתי. אה, הסמכות בעצם שישוע מדבר עליה, שדוחים אותה, כמו שכורח והעדה, והעדה שלו דחו את הסמכות של משה. האם למשיח יש את הסמכות שהוא קיבל, אנחנו קוראים אותו. Okay. קוראים שבפסוק 2, למען ייתן חיי עולם לכל מי שנתת לו, כפי הסמכות שנתת לו על כל בשר. מה קורה למי שדוחה את הסמכות? המצב שלו יהיה בדיוק כמו של קורח. אתם יודעים כמה אנשים במדינת ישראל לא יודעים את האמת הזאת? אני לא ידעתי את האמת הזאת. עד שלא למדנו את הפרשה ביחד, אני לא הבנתי בעצם עד כמה זה חשוב לא להיות כמו קורח. וממה זה מתחיל? זה מתחיל ממרדנות. והקצה שלה זה דחייה של ישוע המשיח. אם יש אנשים שהם הגיעו למצב שהם דוחים את ישוע המשיח, הם הגיעו לקצה איפה שקורח נפל לתוך הבור. בדיוק שם. הם נמצאים בשלב הזה בדיוק רגע לפני שהאדמה פותחת את פיה ובולעת אותם. מי שדוחה את המשיח בעצם מתנהג בדיוק כמו קורח. ב... יש לנו משלי? כן. אמ... בספר משלי? לדחות את ישוע באמת זה לדחות את כל מה שיש לנו בעולם. ובאמת במדינה הזאת מאוד מאוד דווקא ישוע זה האבן שלא רוצים אותה. ו... אבל אני חושבת שבגלל החשיבות שישוע הוא באמת האבן הפינה שבלעדיו אנחנו בעצם עושים את הדחייה ה... איך אמרת, הפסגה של התחייה, אנחנו מאוד צריכים להתעקש ולהסביר כל החוכמה שאלוהים ייתן לנו לאנשים דווקא את הנקודה הזאת, שישוע הוא המשיח והוא הכל. בו יש את כל החיים. יש לנו את ישוע, יש לנו חיים. אין לנו את ישוע, אין לנו חיים. זה יהיה אחד מהמסרים מאוד חשובים שאנחנו נותנים לכל בן אדם שאנחנו חובשים. שלא למרוד נגד העובדה הזאתי, אלא לבדוק אותה. לא לדחות את האור הזה, אלא לבדוק בתנ״ך כמה שנוכל לעזור להם, אם זה נכון או לא נכון, כי זה עניין של מוות או בחיים. חיים ומוות. משלי 4, 20, 22, בני, לדבריי הקשיבה, מי מדבר פה? בני לדברי הקשיבה, לאמרי הד עוזנך. שלמה כתב את זה, נכון? אבל הוא בעצם מדבר בשמו של אלוהים, כמובן. בני לדברי הקשיבה לאמרי הד עוזנך, אל יליזו מעיניך, שמרם בתוך לבבך, כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא. נכון. זה כמו מפתח, פשוט אין דרך אחרת. אם אנחנו נמרוד ונלך בדרך אחרת של אלוהים, זה יוביל אותנו למוות. אלוהים מבקש ממנו, בבקשה, תשימו לב אל דבריי. תשימו לב, תאהבו את דבריי. אני אמרתי בהתחלה שזה מאוד חשוב לדעת את אלוהים. לדעת שיש לנו אבא שהוא אוהב. לא אבא שהוא רודף, לא אבא שרוצה לעשות בנו דאחקה, לא אבא שאפילו שדברים לא יוצאים כמו...